Egyébként tényleg én se tudom, hogy ki, hogy adakozik, a név szerint adakoztok. Uh, and it's true, even I don't know how much money you give. A pénzügyi bizottság nagyon jól titokba tart minden. The financial board is really good in keeping secrets. De nagy áldás, hogy van -e, vannak páran, akik ezt a szolgálatot felvállalták, mert én például nem szeretnék ilyen statisztikákat csinálni, meg mint de ők szeretik. It's a great blessing that there are people who are doing this ministry Ez egy jó tükör és segít bennünket abban, hogy mind gyülekezetként együtt hogy haladunk isten felem. Ez egy jó tükör, hogy hogy a good a Isten hatalmas csodákon átvezetett minket, és mondom Pattynek mindig, hogy az Úr nem kiszámítható. Nem, az a, nem ez az, ami vezeti a szolgálatot. So this is not what leads the ministry. Ez, ez csak egy eszköz, amit Istennek ajánlunk, és Isten az ő akarata szerint vezeti, irányítja. This ez csak o... egy tükör, hogy lássuk, hogy mi történt. This is only hogy volt olyan hónap, a, a, a életünkben, amikor másfél millió forintnyi számlával tartoztunk. Donny told me earlier, earlier that we did have a month uh, before when our, all, all our bills and uh, invoices to pay uh, totaled around uh, one and a half million forints. A pénz úgy uh, teljes panikba voltak. And those who know a little thing about finance, they were just panicking. Én is I myself didn't sleep much as well. De imádkoztunk, de úgy nézett ki, hogy előző időszakban az Úr vezetett mindenkit, hogy nyaralni, menjen meg ilyesmi. But we prayed, and it looked that uh, in that season the Lord has just let everyone to go on vacation and holiday. So we, didn't, we, we didn't talk to anyone, we just kept praying, and by the end of that particular month, uh, in, in our box, we had uh, 600.000 forints extra above this amount. Aztán úgy éreztük, hogy az Úr bennünket vezet arra, hogy menjünk kell nyaralni, de aztán ez nem az Úr vezetése volt. So after this we felt a calling that the Lord is calling us to go on vacation. But... No, Ez csak azért mondom, hogy Isten hatalmasan munkálkodik bennünk, rajtunk keresztül, és az, neki adunk dicsőséget, minden lépésért. Really uh, uh, én, én nagyon this. izgatottan várom azt, hogy mi a terve Istennek azzal, hogy uh, idehozott bennünket, meg hogy most már van engedélyünk is. És hogy lesz egy olyan eszköz a kezünkbe, amit uh, még inkább Isten uh, uh, dicsőségére, meg az ő munkájára tudunk odaadni és kihasználni. Nyilván mindenki érzi, hogy senki sem kötődik szívvelileg ezekhez a falakhoz. Probably you also have the feeling that you are not really attached to these walls here. És meg az újakhoz se lesz ívbeli kötődésünk, hanem a gyülekezet az, mi vagyunk. And probably not even to the new ones, you won't have, uh, you won't be emotionally attached to the new ones as well, because the church we are, we are the church. De ez egy elképesztő meglenyugodó dolog, hogy Isten miket bíz ránk. But this is a great and amazing thing, all the things God entrusts uh, us with. És az esetesbe. Nagyon jó helyen járunk, a 9-es fejezetet fogjuk tanulmányozni ma. And we are in the best place in Israel, we study chapter nine. És Uram, ahogy kinyitjuk az igévet, csak újból kérünk, hogy segíts nekünk rátfigyelni arra, amit te mondasz, és amit nekünk most újonnan akarsz mondani. Lord, as we open your word, we just pray that you would help us to listen to you and just listen to all the things you again want want to tell us. Amit bennünk mélyebben meg akarsz akarszerűsíteni, amiből életet akarsz nekünk adni. To all the things you want uh, us to strengthen about and all the things you want us uh, give life in. Nem elvárásaink, hanem várakozás van a szívünkben. We don't have expectations, Lord, we have an Kérünk, Uram, hogy gyere, szólíts és formálj bennünket. Amen. Hát nézzük egy kicsit, mert a karácsony körül hagytuk abba az egyrás, hogy a 8. fejezetben ott járunk, hogy esdrás, összeszed egy csomó embert és második hullámban visszatérnek Izraelben. We stopped, uh, we stopped studying Israel around Christmas, so let's just go back to chapter 8 for a little bit and see that where we were, Ezra uh, returns with the second waves of uh, people from Babylon. Emlékeztek már, korábban egy csapatember visszatért, elkezdték a templom újjáépítését, If you remember the first wave of people has returned earlier They started to rebuild the volt az idő arra, hogy Ezrás is visszatérjen és megkérdezte az embereket, ki az aki hasonlóan gondolkozik, ki az aki akarja jobban szánni magát Istennek és és keresni akarja az Urat. It for És talált is egy kevés csapatot. So he did find few people. Mert az emberek többsége inkább úgy döntött, hogy most már ha már berendezkedett Babilóniába, kényelembe, akkor ő onnan nem mozdul. But most of the people uh, decided that now that they were uh, convenient in Babylon they just don't want to go anywhere. No, de páron akartak. És akkor sétnézett Esdras és döbbenten látta, hogy léviták nincsenek köztük. But few people did want to uh, leave Babylon and then Ezra looked around among the people and uh, he was surprised to see that there were no Levites in this group. Nem voltak léviták, akiknek az volt a feladata, hogy az Isten felevaló szolgálat és az emberek felevaló szolgálat folyam legyen. There were no Levites whose uh, job was to uh, make sure that the, the ministry towards the Lord and the worshiping the Lord is continuous. És aztán uh, imádkoztak, majd beszélték a Levitákkal és találtak néhány értelmeset az téri a Biblia. So they prayed and then they talked to the Levites and the Bible says that they found some of them who were Um, reasonable. reasonable. Az értelmességről a Biblia Róma 12-ben ír, olvasd el a Róma 12 egyes és kettes verseket. About being reasonable we can read in Romans 12, and, verse and Hogy az az értelmes hozzáállás, hogyha valaki ö, oda szánnja magát Istennek, mert annyi mindent kapott tőle. It, sa it says that the reasonable attitude is if someone devotes uh, himself or herself to the Lord. Uh, Elég szoború az, amikor ezt egy lévitának kell magyarázni. It's sad when you have to this to a De értelmesek voltak, visszamentek, és e, Ezrás rájuk bízta az edényeket, a szentedényeket és az adományokat az út során. But they were reasonable, so they decided to go back and ezra uh, entrusted them with the holy plates. És uh, uh, ez egy nagyon beszéles út volt négy hónapig tartott, amíg visszaértek. It was a very dangerous journey it took four months for them to go back. Tal it támadások, rabló támadások, az ellenség támadásai van. The road was uh, dangerous because of uh, attacks from the enemy, enemy robbery. És Ezra egy kicsit megizsadt, hogy most kérjen a, a Perzsa királytól védelmet erre az útra. Ezra should És azért izsadt mert olyan értékeket vittek, hogy izgult, hogy most mi lesz út közben. De milyen gáz azt mondani a Perzsa királynak, hogy ú, mi megyünk az urat, az egyetlen élő Isten imádni, adnák katonákat, hogy megvédjenek? But it uh, kind of sucks a little bit just to tell the Persian king that oh we are going to uh, worship the Lord the one and only living God but could you please uh, provide some soldiers so that they can protect us Úgyhogy vett egy nagy levegőt és imádkoztak inkább So he took a deep breath and they just uh, prayed instead És megmondta az embereknek, azt amit olvasol, a 8-as fejezet közepén, hogy Isten ereje mindazoknak a javára van, akik keresik őt. And he even told the people in the middle of this chapter, we can read that uh, God's power is for everyone who seeks Him. vers körül van. Verse 22 and 23. Uh, Isten ereje javára van mindazoknak, akik keresik őt. God's power. Jó fordított. God's power is for everyone who seeks him. És uh, Ezzel az erővel indultak el, és Isten meghallgatta őket, és azt olvassuk utána, hogy és Isten ereje velük volt. So left, uh, power, them, that, uh, Azzal, hogy rábízta Esdrás az emberekre a szent edényeket, felelősséget bízott rájuk. By entrusting these people with the holy vessels Ezra gave them responsibilities. Nem kellett semmit bonyolultat csinálni, csak vigyázni rá az út során és az út végén leszámolni vele. To to of vessels, and end És az emberek tudták, hogy mit jelent az, hogy szent edény. And people knew what a holy vessel meant. Tudták, azt, hogy ez csak is kizárólag Isten szolgálatára és dicsőítésére használható semmi másra. They knew that these vessels can only be used uh, for serving and worshipping God, for úgy, nothing else. Úgy, hogy tudták, hogy mire vigyázzanak. So they knew what to take care of. És értek hogy ugyanezzel egy vonalban Ezdás adott nekik még egy felelősséget. And it's interesting that at the same time Ezra gave them one more responsibility. Ti is az úréi vagytok, és ti is megszentelt neki elkülönített edények vagytok. He told them that you also belong to the Lord and you are also holy vessels set apart. Te is Isten imádatára vagy teremtve a vele való közösségre vagy teremtve, hogy vele együtt legyél. You mindennapi also created for uh, the worship of God for uh, having fellowship with him. Ilyen dolgokra meg ilyen, ilyen uh, nem Isten dicsérő dolgokra nem vagy teremtve te nem egy olyan edény vagy. You were not created for everyday things. This is not the kind of vessel you are. És uh, vigyázzál magadra. So, take care of yourself. Nem csak Babiloniától Jeruzsálemig uh, olyan 40 napig. Not, vagy négy only, hónapig, not only on the journey from Babylon to Jerusalem for forty days. Hanem az út végéig, amíg az úrhoz meg nem érkezäm. But till the very end of the journey until you uh, meet the Lord. És azon gondolkozom, hogy olyan érdekes, mert ha rembíznak valamit, akkor Vigyázok rá, figyelek rá, amíg oda nem adom, amikor odaadtam hú, akkor felélegzik az ember. I ez just, ez jól megy általában. I was just thinking that it's so interesting. If uh, someone uh, tells me to take care of something, then I take good care of that particular thing all the way, and then when I just hand it over to the to its owner, then I feel so relieved. Gondolkozzál ugyanígy a szívedről. Just think the same way about your heart. Azt think Az igaz, hogy minden féltve első dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki az élet. The word says that above all things uh, guard your heart, because ez a példa 423. És ez igaz, mert ami van a szívedben, amilyen a hozzáállásod, amilyen a gondolkodásod, abból fakad minden cselekedeted, minden amit teszel. And it's so true because the way your heart is this is how uh, your uh, thoughts and your, your every action will be. És lég jobb, azoknál lehet levenni, akik most szerettek egymásba két napja. <laughs> the most you can see this thing uh, at those napja. at those people who just uh, fell in love with each other a few days ago. Ó minden cselekedetük ebből, ebből a hozzáállásból fakad. All our actions uh, sprung from this. Ja, mit segítsek, mit csinálják? Ott zizek benne, hogy ja, mi, mi legyen. Oh, how can I help you? What should I do? És, és uh, ugyanilyen érdekes módon másokkal is. Észrevettétek már a szerelmeseket? Olyan kedvesek, mindenkihez olyan előzékenyek. Have you noticed this, that those who are in love, they are just so nice to other people around olyan, as mint, well? Olyan, mint hogyha ilyen rózsaszín felhőben járnának, vagy a fiúk kékben. Like if they had this pink cloud over their head, or the guys maybe a blue cloud. olyan jó ilyen emberek körül lenni, mert ők kedvesek, olyan normálisak, vagy olyanok akiknek szeretnéd, hogy az emberek legyenek. De hogyha mondjuk frusztrált vagy, akkor minden cselekedeted ebből a feszültségből és frusztrációból jön ki. But on the other hand if you are annoyed and frustrated then all your action will be the same. mondjuk téped a hajadat a munkahelyed miatt, haza és a gyerekedre üvöltesz rá. Just if you are just pulling your hair out because of your workplace then you go home and you just you will just yell at your kids. Vagy valami miatt frustrát vagy a családi életed miatt, bemész a munkahedre és leüvöltesz mindenkit. Or if you are frustrated because of your family at home then you go to work and then you will just yell at everyone there. Mindenféle őrződ dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki az élet. Guard your heart above all other else, all other thing, because this is where life uh, springs from. És te az Úré vagy. A te szíved az Úré, hogyha szereted őt. And you belong to the Lord, so your heart belongs to the Lord, if hogy, you love him. Hogyha Jézus meghívtad az életedbe, akkor nem vendégkét hívtad meg, hanem úgy hívtad, hogy ott is lakjon. If you invited Jesus into your home, you didn't invite him as a guest, but you invited him to dwell there. A, az 6, vers beszél arról, hogy Isten megvásárolt bennünket a drága vérén. És éppen ezért dicsőítsük őt mind a lelkünkben, szellemünkben, mind pedig a testünkben. Mert az Övéi vagyunk, hozzá tartozunk. Mihez tartozunk? Mihez és uh, uh, próbálnád betenni a kocsiba, de valaki jön és elvinni mit szólnál hozzá. What would you say if you something at the store and while you trying to put Általában nem azt mondják az emberek, hogy ezt most vettem az enyém, de neked adom, nyugodtan. People usually don't say that. Oh, I just bought this thing, it's mine, but here you go, just take it az a tied, ezt megvetted. No, that's his, because you paid for it. Az úr nagyon sokat fizetett, The Lord has paid a high price for you. És hogyha ezt megértetted, és hozzáfordultál, akkor tudod te is, hogy az ővé vagy. And if you understood this, and you turned to him, then you will know that you are his. És sokkal nehezebb az embernek a szívére figyelni, mint egy edényre. And it's more difficult to take care of your heart. It's more difficult than take care of a vessel. Aztán megérkeztek Jeruzsálembe, leszámoltak az adényekkel, bemutatták az áldozatokat. So they at they gave of all the they Nagyon felelősségteljesen elvégezték a feladatukat. És uh, utána, mint valami hideg zuhany érte őket az amivel találkoztak. Biztosan 40 nap alatt sokat gondolkoztak ilyen romantikus gondolatok, hogy ú, akik korábban visszajöttek, hogy szerették az urat és hogy ők is végigcsinálták ezt a nehéz utat és hú de jó lesz velük találkozni. I'm sure they had all these romantic thoughts about those who returned before them. That oh, they must have loved the Lord so much, and they are probably so devoted, and it's going to be so great to see them. What was it like for them on their journey? We just wonder how their journey went when they left, uh, and probably it was dangerous. Were they attacked? Oh, we can, we can just uh, discuss it, and it's going to be good. És a három pihenő nap után szembesültek a valósággal. So after three days of rest they reality. Azt olvassuk, hogy 9-es fejezet első verső, hogy ezeknek végeztével eljöttek hozzám a vezető emberek, és ezt mondták. Izrael népe, még a papok és a léviták sem különültek el az ország népeitől, a kánaániták, bettátiták, perizeiek, jebuzaiak, ammoniak, moabiták, egyiptomiak és emóriak utálatos szokásaiktól, mert ezeknek a lányai közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak, úgyhogy összekeveredett a Szent maga az ország népeivel, sőt, a vezető emberek és előjáróik jártak élen ebben a hűtlenségben. We read the first two verses. Itt ebben a két versben a valóság megdöbbentette ezeket az embereket. The, in the first two verses, reality really shocked these people. Ugyanis az, hogy Israel uh, fiai, az izraeliták, akik visszatértek, elkezdtek házasodni az ott lévő pogány népekkel, uh, azt mutatta, hogy szellemileg nagyon rossz helyzetben vannak. The very fact that the sons of Israel those who returned started to just marry all the pagan nations living around them it showed that spiritually they were not in the greatest condition in this spiritual condition they didn't separate separate themselves from the from the From the of the pagan és éppen ezért összeházasodtak, és utána egyre inkább ők is belementek ezekbe a, a, az istent nem dicsérő cselekedetekbe. But they married them and they also started to uh, do all these uh, things which didn't glorify the Lord. Hogy mindenki lássa jól, nem az, ne, nem az volt a probléma, hogy más népekkel összeházasodtak. Nem ez volt az igazi probléma. Just to make you understand that the problem was not that they married other nations this was not the real problem. Hová más volt a probléma, hogy a szívük nem volt elkülönítve Istennek. Ez volt a probléma. But the real problem was that their heart was not set apart for God. És nem érdekelt őket, hogy mit mond Isten. And they didn't care what God said. Nem érdekelt őket az a jó, amit Isten szánt nekik. They didn't care about the good things God had for them. Az, az Istennek a jó tervét Good plan of God. És éppen ezért eljutottak oda, hogy összeházasodtak olyan pogány népekkel is, akikről Isten azt mondta, hogy tartsátok magatokat távol tőlük. So because of this they got to the point that they actually married uh, such nations God told them clearly to stay away from. És megint nem az volt a probléma, hogy most összeházasodtak, hanem összeházasodtak az ő gondolkodásukkal és az ő hozzáállásukkal. And again the problem was not that they married those people, but the problem was that they also married their uh, their, their way of thinking, their mindset and their Egy, attitudes. Egyek lettek. Azzal a gondolkodásukkal, amivel nem dicsérték Isten. They became one with the mindset which didn't glorify God. Hát ha valakivel összeházasod, onnantól kezdve, egy vele az életed. If you marry someone, your life will be one with that person's life. Az életed minden területe egy lesz. Every area of your life will be one. És így éppen ezért semmi nem marad érintetlenül. So there will be no area which remains untouched. És éppen ezért érdemes meggondolni, hogy ki lesz a társad. So that's why it's worth to really consider who your spouse will be. Honnan szókezdve egyek vagytok. Because you will be one. A 2 Korintus beszél arról, hogy ne legyünk másigában hitetlenekkel. Second Corinthians speaks about how we shouldn't be Ami egyébként nem csak házasságra vonatkozik. Which is not only for marriages. Hanem bármilyen más szövetségre. But for any other És ott mondja, ez egy miközben van a sötétségnek a világossághoz. And there, there Paul explains what does uh, darkness have to do with light. És uh, egy, egy jó képet adott nekem egy barátom, azt mondta, hogy ez olyan mint hogyha uh, egy élő ökröt egy igába kötnél egy halott ökrrel. And the friend of mine gave me a good picture because he said that it it looks like a, a live oxen to be yoked uh, with a dead oxen. Hogyha te valakihez odakötöd magadat, akinek a szíve nem istenért ég és nem Istent imádja, akkor ezt megteheted, de nem bűldj dolog. If you bind yourself to someone whose heart doesn't worship the Lord, uh, whose heart is dead, then uh, well it will be like if his heart was dead and this is not the wisest thing. Mert ő arra megy, te meg erre megy. Because he te will erre go. Mész. Bocsánat, Ragozni, tudni nem kevés. Because he will go this way and then you will go that way. Uh, tehát nem képzeljétek el úgy, hogyha valaki egy hitetlen köti össze a szívét, hogy na ő egy döglött tökör, én vagyok az élő ökör. But don't Tehát think ne, of, ne így Don't think of uh, this marriage as okay, okay the, the unbeliever will be a dead oxen and I will be the, the alive one. Ezt a képet azért mondom, mert ha én vagyok az én élő ökörként egy halott ökröt próbálok rángatni, akkor Szegény nem fogok tole életre kelni, de én el fogok fáradni. Győződve leülök mellé, azt én is meghalok. It's simply just a great picture of if I if I, uh, if I try to uh, grab a dead oxen uh, in the same yoke, I won't be able to make him alive just because I'm I keep uh, dragging him, and then I will just get tired myself as well. De enyér rosszabb a helyzet ha egy hitetlennel, egy Istenet nem szerető emberrel kötöd össze a szívedet. Enyér so, rosszabb a helyzet. But the situation is even worse if you uh, if you bind yourself to someone who is an unbeliever, someone who doesn't love the Lord. Mert bár senki még halott Isten nem ismeri, ez, ez alatt teszteljük, hogy nem szereti Jézust. Because although this person uh, is dead spiritually, not knowing Jesus. Mégis egy élő ember. Van akarata. Keresi az utat, és ő a másik irányba akar menni. He or she would be still a living person with a free will, so uh, he or she might want to go to the uh, opposite direction. Isten téged arra vezet, hogy csinálj egy egyébként teljesen logikátlan, emberileg megmagyarázhatatlan dolgot. God might lead you to do something which has no logic in it at all, and something you cannot really explain. Ezt a másiknak hogy fogod elmondani? How will you explain this to the other person? Azt fogja mondani, hogy nem vagy normális. She'll just say that you are just an idiot. És mondjuk abban dönthetsz úgy, hogy azt veszel fel, amit akarsz, mondjuk, ha nem akar kabátot venni. De ennél komolyabb dologban nem csinálhat azt, amit akar, mert egyek vagytok. But uh, in more serious decisions, this other person cannot just do whatever he or she wants, because you will be one with that person. Munka, idő, beosztás, pénzbeosztás, gyereknevelés minden. Work, schedule, finances, raising your kids, everything. Abba már nem csinálhatja azt, amit akar. In those areas, uh, this other person won't be able just to do whatever uh, they want. Mert egyek vagytok. Because you will be one with that person és itt Izraelnek ezt Isten elmondta sokszor, hogy őriz meg a szívedet nekem, az enyém vagy én jó akarok neked, fantasztikus tervem van veled rajtad keresztül, gyerünk csináljuk. So the Lord told Israel many times to just keep your heart for me, you are mine, and I have great plans for you. Just come and let's do it together. És úgy nézett ki, hogy Ebbe az előjárók voltak élen. a olvassuk. And it A szívüket nem különítették el Istennek. Boldt they... a lévíták meg a vezetők. Ebben a bűnben is előjártak sajnos. They were in sin. És hát ez uh, ezt látva uh, teljesen megdöbbent. And Ezra seeing this just got really shocked. És azt látjuk, hogy voltak olyan emberek, akik ezt felismerték, hogy nem jó, mert jöttek és elmondták Eszrásnak. And we see that there were people there who realized that this is not good because they came to Ezra and they told him. Voltak emberek, akik felfogták, hogy Isten igéje és az életünk nem egyezik. There were people who actually realized that the word of God and our life doesn't really align. Ezek nem spízcslák voltak, hanem olyan emberek, akik látták Isten igéjét és látták az életüket, és azt látták, hogy valahogy a kettő nem egyezik. These were not spies. These were just people who saw the word of God and then they saw uh, their own lives and they realized that the two are not aligned. És, és nem olyan emberek voltak, akik azt mondták, hogy, ó, oh, tudom a szomszédesség, nem baj. And they were not people who said that oh yeah I know the neighbor's life is not the greatest either it's okay. Azt mondták, hogy, ha nem egy akkor én tenni akarok valamit erről. No but they said that oh if our life is not uh, according to the word of God then I want to do something about it. Ez az a legveszélyesebb vesélyesebb rész a kereszténységnek, amikor olvasod a Bibliát és igen, ez így szép, ez így jó, az én életem, az abszolút semmi köze ehhez. tudom, ezt én nem tudom megcsinálni, tehát az Úr megérte engem, és akkor így otthagyod az egészet. The most dangerous part of Christianity is when you read your Bible and uh, when reading the Bible, you think about your own life and you say that Oh yeah, my life is not really what I read here, but I can't really live uh, like this and I know God will understand. És amikor elkezded megmagyarázni, hogy az Úr érti, mert gyerekkoromban meg uh, én körülményeim, tehát and mindenféle magyarázatot találsz. And then you will just start to explain that oh the Lord will understand because of my childhood um, events, experiences whatsoever. Tehát ez a beszélés, ha valaki ilyen így érzi. Hogyha olvasod az igét és mellé teszed az életed és zavar, hogy nem ugyanaz a kettő. Az jó, az a szent lélek hangja. is És ha van benned vágy, hogy Istenhez gyerek és kér tőle segítséget, hogy ez változzon, akkor ez a szent lélek munkája. And if you have a desire to, ask, to come to the Lord and ask him to change you then that's the work of the spirit. Na ha látod a különbséget, de semmi vágyod nincs az Úrhoz jönni, csak a kárhoztatásokat hallgatni, az a sátán munkája. Because if you see the difference but you have no desire to come to the Lord, you just only hear all the condemnation condemnations, that's the work of Satan. De hogy ott a vágy, hogy változ, akkor akkor az Isten lélek. But if you do have a desire to change then that's the spirit of God. A kislányom valamelyik nap nagyon elszomorodott, mert úgy érezte, hogy, hogy az, az, az ellenség támadja őt. My És hogy aggódott azon, hogy ő fogja valaha látni Jézus meg a mennybe kerülni. And then she was just worried if she would ever see Jesus and go to heaven. Hat évesen ez egy elég jó támadás az ellenségtől, nem? It's a pretty good tactic from the enemy at the age of six, még, isn't it? Még felnőttként sem sokszor tudunk mit kezdeni vele. Even uh, as adults, we don't really know what to do about it. De uh, elmagyaráztatom neki azt, hogy ez téged zavar. So I explained it to her that uh, does this bother you? Igen, őt ezt nagyon zavarja, mert ő úgy szeretne a mennybe lenni, úgy szeretné látni Jézust. And then she said that yes, because I so want to go to heaven and I just want to see Jesus. Uh, akkor minden rendben van. So I told her that, okay, then you are fine. A akkor, akkor ott leszel a mennyben. Then you will be in heaven. Mert zavartéged, téged, mert a szentlélek Lélek ott lakik benned, és aggódsz uh, Because it does bother you, because the Spirit lives in you, and you are worried about this. És pont ez a meggyőzést érzed Isten részéről, hogy te nagyon szeretnéd. And you just feel the conviction from the Lord that uh, you really want this. Akkor lenne baj, ha ez nem zavarna. The problem would be if it it didn't annoy you. Hogy ház mondanát, hogy és akkor mi van? Akkor akkor nagy baj lenne. If you just said that, so what? Then that would be a bigger problem. A oh, és azonna kivételeződött az ár. Szój, akkor tényleg akkor én penni fogom engem, igen. So her face just lit up right away that oh so I'll go to heaven yes you will. Két, két héttel az előtt monda el, hogy én én én Jézust kérem, hogy költözzen a szívemben. And she just, two weeks uh, before these things happened, she just said uh, that I want Jesus to come to my heart. It az nem zavarta, de People here in general were not annoyed by this, but few of them were. A hármas versből olvassuk, hogy is mit reagált erre. In verse three we read Ezra's reaction to this. Amikor meghallottam ezt a dolgot, megszaggattam a ruhámat, a köppenyemet, és téptem a hajamat, a szakállamat, és összetörve ültem. Teljesen le volt döbbenve. Azt írja Ezsrás, hogy teljesen le voltam döbbenve. Ezra writes, I was completely shocked. És, és teljesen ledöbbent azon, hogy attól a... Csoporttól, akiktől azt várták, hogy ők ők azért jöttek ide, hogy Isten imádják és szolgálják, és ezt látják, nem tudta összeratni a kettőt. And he was so astonished because uh, uh, because of the fact that the people he brought here, with the great expectations, this is what they see, and he just couldn't put the two things next to each other. So a letöbenését talán fokozta az, hogy tudta, hogy a fogságba pontosan ezért ment el Izrael mert nem, nem követték Isten szavát and he was even more astonished because he knew that this is exactly why Israel ended up in captivity because they didn't follow the lord most hogy visszatérnek a fogságból ugyanazt csinálják and now that they returned from captivity they do the same thing he was completely astonished by this. és teljesen hogy mennyire mások vagyunk mert mikor nehémiás ugyanezt meghallotta akkor ő nem a saját haját tépte hanem azokét akik csinálták It's so interesting how different we are because when Nehemiah heard the same thing he didn't pluck his own hair but he plucked the hair of those who did this. Egy elég dinamikus ember volt. He was a more dynamic person. Nehemiah 3:25-ben írjuk, hogy és meg is téptem más. Megvertem és megtéptem őket. In, in Nehemiah 14 we read that I plucked their hair and I even beated them. In 13:25 Ez as <hums> slash meg magába rogyott és a saját szakellát és haját tépketen. But Ezra just said astonished and he uh, was plucking his own hair. Mostam mind a kettő embert szerette és használta. a. But God loved both of them and used both of them. A azt olvassuk, hogy akkor hozzám gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izrael istenének az igényre, a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig összetörve ültem, egészen az esti áldozatig. Annyira le volt döbbenve esdrás, hogy délután háromig meg se tudott monstulni. so uh, in shock that he couldn't even move until 3 p.m. Gyászolt. Ez, ez, ez, ez, hogy tépte a haját, szakálát, megtépte a ruháját, szórta a hamut magára, ez, ez, azt mutatta Izdéből, hogy gyászolok. Ez, ez, ez annyira szörnyi mint hogyha meghalt volna valami he was just a morning that the fact that he tore his garments and he plucked out his own hair it was a sign of grief he was just mourning there if someone had died és valóban meghalt meghalt a kapcsolat izrael népe és Isten között Meghalt. And actually something did die. The God and did die. És, ült, és voltak emberek, akiket szintén ugyanez volt a reakció és oda gyűltek Eszrás köré. So he was there just sitting and there were other people whose reaction was the very same. So they just gathered, gathered around him. Az ötös versben olvassuk azt, az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahova leroskadtam, majd megszaggatott ruhákban, köpönyekbe, térdre húltam, és imádkozva emeltem kezeimet, Istenem az Úr felé, és ezt mondtam. Istenem, szégyenkezek és pirulok, amikor fölemelem az arcomat hozzád. Istenem, mert a bűneink elborították a fejünket, és vétkünk az égig növekedett. Délután három órakor eljött az Ima ideje, ami egyébként is a, a, a, a megvallásoknak és a, a közbenjáró imáknak volt az ideje. Akkor kezdett el imádkozni Ezdás. At 3 p.m. the time of prayer come. This time was the time for of uh, confessions and intercessory prayers, and this is when Ezra started to pray. És, és Ezdás egész nap tépelődő gyászolt. Mindennek megvan az ideje. And he was just uh, mourning, uh, all day there is a time for everything. És amikor az ima ideje volt, akkor imádkozott térdre húlva. And then when the time of prayer came he just prayed on his knees. Vasígyebe elég sok imádságot látunk, úgyhogy Isten emberei az térdükén imádkoztak. We see many prayers in the Bible where uh, men of God pray on their knees. Salomon, az oltár David. Dávid. Solomon the psalmist, David. Ott volt István, aki szintén az Új szövetségben térden imádkozott. Maga Jézust is látjuk térden imádkozni. We see Jesus praying on his knees. Egyáltalán nem rossz az, ha valaki térden imádkozik, sőt az igébe azt látjuk, hogy ez egy nagyon megalapozott dolog. It's not a bad thing if someone prays on, uh, on their knees. This is a, actually founded even in the scripture. De egy csomó olyan imát is látunk, amikor meg nem térteltek. But we see many other prayers when people don't kneel. Én Jézus ima életét nagyon szeretem tanulmányozni. A Lukács evangéliumát ha így olvasod, hogy csak azt nézed mindig, hogy hol van Jézus imádkozni, annyit lehet növekedni benne. I really enjoy studying the prayer life of Jesus. If you read the Gospel of Luke just uh, by looking for the passages where Jesus praise, uh, you can really grow. Hát Jézus imádkozott a uh, térben, állva, álva, ülve. Because Jesus prayed on, his knees, sitting, standing Keresztre on the cross. Jézus imádkozott hangosan, elment külön. Tehát nagyon sokat lehet növekedni, hogyha ezt Jesus prayed csak azért mondom, mert már sokszor van úgy, hogy engem Isten arra indít, hogy térdenálba imádkozzak. Akár otthon, mikor imádkozom. I'm saying this because many time uh, I just uh, feel led by the Lord to pray on my knees. És uh, az ellenség azonnal ott van és azt mondja, hogy oh, hát nem vagy te olyan vallásos megrögzött valaki aki térden a összekolcsod kézzel lehajtott fejelem átkozik. Azt, azt azt azt a, a templomban csinálták. But then whenever I I feel like this the enemy is just right there telling me that oh you are not so you are not uh, that kind of religious person who would just kneel on his knees with uh, just lehet imádkozni, miért akarnát érdepelni you anyway. would you kneel? de olyan olyankor mondja, jó Hát igen, miért akarnék? Azért, mert Isten erre vezetett, és most térdepelni fogom. And then I just say, yeah, why not? Uh, I want to pray like this, because this is how God is leading me, so I'm just going down on my knees now. Ha itt a gyülekezetbe is vezet Isten arra, hogy térdepelj, akkor az előtérbe menjen ki, mert itt most, ha mindenki elkezd térdepelni, nem lesz elég hely a székeknek, meg nekünk is. If God uh, leads you to pray on your knees here at the church, then please just go outside, because everybody starts. if everyone starts to kneel, that We won't have enough room for us and for the chairs. Uh, de nagyon fontos, ezrásnak itt a szipe. But it's very important to look at Ezra's heart here. Mert úgy Isten elé, hogy szükségünk van rád. Because uh, the way he came to the Lord was that God we need you. Azt viszont gyakran látod az igében, hogy uh, így imádkoztak. felemelt kézzel imádkoztak Istenhez. And we see uh, many times at the scripture that when they pray to God, they raised hands. Norbi erre azt mondja, hogy hagy szellőzzön a hónájad. Köszönöm. Sorbert Norbi. Sorbert Norbi. Someone says a aerobic edző, a aerobic edző. An aerobics trainer says when they raise their hands that let your underarm get some air. Úgyhogy ha így akarod imádni Istenet, előtte az le so Csak if, azért, hogy a másiknak kedves legyél. So if you want praise the Lord like this at the church, please take a shower before. De nem ez a lényeg, hanem ezzel a zsidók azt férské ki, hogy, mint, hogy amikor az én gyerekem elfáradt, tudod mit csinál. Mert nem mondd semmi, csak. ennyit. Mit szeretnél? Vizet? Enni szeretné? Ez azt jelenti, hogy vegyem föl but uh, uh, whenever my uh, kids get tired then this is what they they do and i ask them that are you hungry would you like to eat but by raising their hands they just uh, uh, tell me that they want uh, want to be picked up is because ben mester az egész napját hogy voltunk az álatkerbe és akkor de közben azt mondja de közben megérfül and they actually go on and telling uh, me about their uh, day what they did all day but uh, while they are talking to me they are doing the same thing just raising their hands because they want to be picked up így imádkozó, mondom, so when you pray like this you just say dad pick me up and let a leke mert ebből amit belevagyok ragadva just lift my soul to you just lift me out of the things i'm stuck in i Szüksége van, hogy megölelj, hogy ott legyek a szívedhez közel, hogy halljam a dobogását. I just want you to, to pick me up and hug me. I just be near to your heart, that I could uh, hear its beating. Szeretném, ha megsimogatnál. I would like uh, you to just rub me. É, azt, hogy biztonságban vagyok. Hogy nekem nem kell aggódni semmiért, mert te felvettél és nem fogsz lejteni. Just a hogy feltartották a kezüket, nem csak ezt a gyermeki hozzáállás mondták, hanem azt is, azt mondjuk, hogy éve Uram, Jézus, jöjj Jézus, jöj, gyere és vegyél föl. raising their hand, it didn't really show their uh, childlike attitude, but they also said, come, Jesus, come." Az Thessalonus is kifejezték, hogy uram nyitott vagyok előtted. They also expressed that they are open before the Lord. Amit szeretnél végezni az életemben, végezzhetendő. Whatever you want to do in my life, just do it. Pszichológiából tanultunk testbeszédet. We we learned body language when I took psychology. Ha így jóvalaki, meg is kereszetet láttam. Like hands az and legs crossed. Itt vagyok, de nem sokat mond nekem. It Én most éppen bezárkózott helyzetben vagyok. El akarok bújni. I'm kind of close, and I just hide. Na, de nem tartunk pszichológia órát. But this is not a class. De az, amikor, amikor, megnyitod a kezed, Isten fel az azt hogy óram nyitott vagyok számodra when but when you actually open and raise your hands towards the lord it means that god i'm open to you amit szeretnél az legyen whatever you want let it be bármedik do szükségem van rád The third thing is that I need you. Amikor úgy érzed, hogy szükséged van Istenre, nyugodtan ímádkozzal Istenre. Úrám, szükségem van rád. When you feel like you need God, just uh, pray to the Lord and say, God, I need you. Én itt most nem tudok mit csinálni ebben a helyzetben. vegyél ki innen. Rád van szükségem. I don't know what to do in this situation. Please take me out of it. I need you. Ez megadást is jelent. This also means yielding megadom magamat a te terved előtt a Lord, te szereteted előtt Lord, I just surrender to your love and to your plan. Te győztél you won. Ne, Nem az én akaratom, a te akaratod legyen meg Not my will but your will be done. Olyan jó terveim voltak, de te győztél, azt szeretném amit te akarsz Ezeket had great plans, but you won. I want, what you want. Ezek, ezeket mind jelentették az akkori kultúrába, hogyha valaki felemelte a kezét These are all the meanings of raising hands in that culture. Ez most nem a pszichológiából tudjuk, hanem ezt jelentette a zsidó számára, ha felemelte a kezét. raise their hands. <coughs> És ki az aki keresztényként így érzi magát Isten fele? And who, uh, who feels like this, being a Christian? Bátran lehet imádkozni, úgyhogy a kezedet felemeled Istenhez. So just, uh, pray with, uh, your hands raised the Lord. Csak amikor emeled arra figyelj, hogy a melletted lévőt ne Just be careful when, as you raise Hogy vásuk is is jó. So would love you as well, not only God. De itt van, itt ebbe a pozícióba Isten előtt. So here we see Ezra here in this position before the Lord. And, és, és és azt mondja, hogy a a and he prays and he says that our sins has come up to our heads. And he actually says our sins. He doesn't tell that oh, the, because of the sin of those people. Ez rá Ez megcsinálta, amit azok az emberek? Abszolút nem. Ő abban a bűnben fehetetlen volt. Did Ezra do the same thing what these people did? No, he didn't. He was uh, above reproach in that sin. De akkor, akkor miért mondta azt, hogy a mi bűneink? So why did he say our sins? Igen önfeláldozó típus volt, vagy miért? Was he a self-sacrificing person or why? Nem, megértette azt, hogy ő és azok az emberek egyek. Itt most együtt vagyunk. Isten népe vagyunk. Ami veled történik, az rám is kihatással van. Things happening to you affect me as well. Hogy amit te csinálsz, az olyan, mint velem is történne. Bár egy test vagyunk, Krisztus a fej, mi vagyunk a test. És bármi történik a tested, akármelyik részével, az az egész testeddel történik. Mondjuk az agyad azt mondja, hogy ú, de jó lenne pihenni. Ez jó hatással van az egész szervezetedre, mert akkor az egész szervezetet fog pihenni. Whole, uh, De hogyha az újat közben úgy dönt, hogy megégeti magát? But if your finger decides to burn itself, akkor a pihenésnek annyi volt, nem csak az újnak, hanem az agynak, meg mindennek. Then there will be no resting, not only for your finger, but for your whole body. It won't be able to rest. Ezt szülőként is tapasztalja az ember, hogy a kis család egy. Even as a parent, you experience that the family is one. Ú, gyerünk! Időbe frohányni kell, ott időre megyünk. Let's just go. We don't have time. We have to be somewhere on time. Super. Sikerült a gyerekeket felkelteni, felöltöztetni. Great, we managed to wake up the kids. We got them dressed. Is, elkészült. My wife is ready as Én well. is felvettem a ruhámat. I'm also dressed. És akkor a gyerek nyom egy kakit. <laughs> then the kid just to to the És then arra, just amikor a kakit csordogált minden felem. Ki a pelenkából. And we have I remember a akiknek még nincs gyerek azok teletnek, akiknek végül zselek. Yeah, only those of you laugh who don't have kids. I can tell. <laughs> Ez egy valóság show, érted? El akarsz indulni és tiszta kaki az egész gyerek, és akkor ruhacsere, zuhanyzás, ruhacsere. But this is egy reality. Órát this is reality. You want to leave and then uh, there is poop all over and then you have to uh, change and just uh, bathe the kids and there you are one hour late pedig úgy ott akartál lenni időben, és úgy eltervezted, hogy mit fogtok együtt csinálni. But you so wanted to be there on time, and you just had all these plans what to do. Ja, Oda-vissza minden, hogy működik. Azt hiszem, értitek a dolgot, hogy mi egy nagy család vagyunk, egy test vagyok. Ami az egyikkel történik, az mindenki történik. To one person, then it to és amit, amit döntesz, ahogy élsz, gondolj úgy, hogy ez az egész testet érinti. És Ezra azt mondja, hogy ez a mi bűnünk. So Ezra says, This is our sin. És azt mondja a hatos versből, hogy Istenem szégyenkezek és pir pirulok. And in verse 6, h Says, Oh my God, I'm too ashamed and humiliated. Teljesen ebbel szégyellem magamat és és az a fájdalom, ami ezzel a szégyennel együtt jár, ez borzasztó uram. És h Says that I'm just ashamed and this pain coming together with this is just awful. Pedig nem is egy drász csinálta a vétkeket, But vagy he... ezt ad bűn. But it wasn't even Ezra who committed the sin. De mégis szégyeltte magát és érezte azt a fájdalmat is, ami a szégyennel együtt jár. Yet he was ashamed and he also felt the pain uh, going along with this uh, shame. És így fordult Istenhez, hogy hogy alig tudom még az arcom is hozzádemelni. And the, the, he turned to God saying that uh, I can hardly lift my face to you God. És azok, akik eltávolodnak Istenhez, és, és uh, megérinti őket a Szent Lélek, és uh, úgy döntenek, hogy visszafordulnak Istenhez, ezzel a valós érzéssel találják magukat szembe. De ez annyira érzékeny volt, hogy ő maga is ugyanezt átélte, bár nem ő volt az, aki a bűnöket elkövettem. De Ezra was just so uh, sensitive that he, even he uh, shared this feeling, although he wasn't the one who committed the sin. Ősióti Istenhez ment, tudta, hogy szüksége van rám. So he came to God, knowing he needs Him. Az mondta: "Őseink idejétől fogva hatásvesz, mind a mai napig." Nagy vétekbe vagyunk, és bűneink miatt jutottunk királyainkkal, papjainkkal együtt más országok királyai kezébe, fegyverre, fogságba, prédára, és arcunk szégyenére, ahogyan ma is van. Még csak rövid ideje annak, hogy könyörült rajtunk Isten, Istenünk az Úr, mert megengedte, hogy maradjanak közülünk megmenekültek, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent helyen, hogy felderítette a tekintetünket Istenünk, és hagyta, hogy egy kissé felé legyünk a szolgaságunkba, mert szolgák vagyunk, de az, Istenünk de, de az Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket. Kiterjesztette ránk a perzsa királyok szeretetét, és megengedte, hogy feléletbe fölmehessünk, fölemelhessük Istennek a házát, hogy helyreállítsuk azt a romjaiból, és védőfalat adott nekünk Júdában és Jeruzsálemben. Itt felismeri Ezrás az, hogy Isten mennyire kegyelmes volt hozzájuk, hogy egyáltalán egy maradék visszatérhetett Izraelbe. És Isten egy biztonságos helyet adott nekik, azt mondja, hogy adott nekünk egy talp földet. God in Ez olyan jó, mert az, az eredetiben azt írja, hogy a, a szent helyen adott nekünk egy szeget. Ez nagyon fontos, mert Izraelben akkoriban nem voltak szekrények. And it's very important because at that time it, there were no wardrobes in Israel. Mintent amit raktároztak, azt uh, szegre felakasztottak. So uh, the way they stored things were that they just uh, hang those on a nail. És, és akkor volt rend, mikor minden a saját szegére fel volt akasztva. And things were in order when everything was uh, hung on its own nail. És már sötétben is oda tudtak nyúlni, és le tudták venni a szegről azt a valamit, aminek adott volt a helye. And even when it was uh, dark they could just reach out and grab the things off the wall és pontosan ezt jelentette ez a gondolat ezrászésed, hogy Uram végre a Te Szent Házadba bevertél egy szeget nekünk, és fölvagyunk a dalkastva végre a helyünkön vagyunk. And this is exactly what the, this uh, thought meant that Lord finally you uh, put a nail in the walls of your holy place and finally we are uh, where we should be. Biztonságban vagyunk. We are secure. És Készek vagyunk arra, hogy bármikor használj minket. Bármikor leakaszthass bennünket arról a szegről. And we are ready to be used anytime. You can just take us off the nail anytime. Olyan jó, amikor szoktuk ismerni, hogy bárkit ezt az emet le lehet akasztani a szegről. Bár, bármikor lehet használni. We even have this saying that uh, for using, for, for for being able to use someone anytime, that oh, we can just uh, take him off the nail anytime. Tudod, ha őt hívod, biztos mindig tud segíteni. You know, if you called és Ezra láttad hogy ez Istennek a kegyelme, hogy ennyire kiterjesztette a szeretetét rájuk, hogy még így is adott nekik egy helyet, egy biztonságos helyet. So Ezra is, he a holy, és, és azt ké, hogy Uram, te olyan nagy szerű vagy, felemeltél a templomot helyreállítottuk bennünket. És most mit mondjunk ezután, Istenünk? Hiszen elhagytuk parancsolataidat, amelyekkel szolgáid a proféták átaladtál, amikor ezt mondtad. Az a föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld, az országban lakozó népek tisztátalansága, és utálatos szokásai miatt mert megtöltötték az egyik végétől a másikig a tisztáltalanságukkal. Azért ne adjátok hozzá lányaitokat és fiaitokhoz, fiaitokhoz és az ő lányaikat se vegyétek el feleségű fiaitoknak, és ne keressétek soha békességüket, sem javukat, akkor megerősödtök, élhettek a föld javaival, és örökségül hagyhatjátok azt a fiaitoknak örökre. Mindazok után, amik utolértek bennünket gonosz tetteink és nagy bűneink miatt, te, Istenünk, bűneinkhez képest kíméletesen bántál velünk, sőt, megengedted, hogy közülünk néhányan megmeneküljenek. Vajon, ha újból megszegjük parancsolataidat, és összeházasodunk ezekkel az utálatos népekkel, nem semmi si meg bennünket haragotban úgy, hogy még menekült se maradjon? Ezrás látta azt, hogy Isten mennyire kegyelmes volt hozzájuk mennyire kíméletesen bánt velük És komolyan aggódott azon, hogy Isten kegyelmét és szeretetét, hogyha ők kihasználják, akkor mi lesz nek a következménye? Ezért alszást Isten kegyelmét kéri. So Ezra praises for God's grace. 15. Vers. Uram, Verse 15. Izrael istene, igaz vagy te, hiszen megmaradhattunk, mint menekültek, ahogy ma is van. Mi vétkesek vagyunk előtted, pedig így senki sem állhat színed elé. Itt Istennek a kegyelmét kéri, Ezrás. Ezra praises for God's grace here. Azt, mond, azt mondja, hogy Istenem, te olyan igaz vagy, abszolút nem érdemeljük meg azt, hogy... Megőriz bennünket. He says, God, you are so just. We so don't deserve that you would preserve us. Ez dász nem kezdte magyarázkozni Istennelőt. He didn't start to explain himself before God. Nem kezdte azt mondani, hogy hát tudod, uram, <coughs> nehéz helyzetbe vagyunk, rossz a gazdaság, kevesen vagyunk itt Izraelben. He didn't start to say that, oh Lord, you know, we are in a difficult situation, the economy is bad, and there is not too many of us here. Tudod, nehézén halad a munka. Jó, jön egy pár új kéz. You know the work doesn't really go fast, so we would really, we could really use a few more hands. nem magyarázkodott. No, he didn't explain himself. azt mond, hogy igen, elrontottuk, vétkesek vagyunk. But he said yes, we we are, we sinned. Nem érdemeljük meg, hogy segíts, de kérünk, hogy könyörülj rajtunk. We don't deserve uh, your help, but we just pray that you would be merciful on us. És Istenhez így lehet visszafordulni. And this is how you can turn back to ja, the Lord. Így, így jöhetünk vissza Istenhez. This is how you can return to God, minden magyarázkodás nélkül with no explanations, elismerve azt, hogy védkeztünk, és hogy szükségünk van Istenre. Acknowledging our sins and that we need Him. És uh, Izraeliek nagyon elbuktak abba, hogy a szívüket nem tartották meg úgy, ahogy a szent edényeket. And the Israelites failed in uh, keeping their heart the same way as they kept the holy vessels. Azt, ami, ami szerint the very thing which was uh, their own personal responsibility. Érdekes, kezdi, And it's so interesting that God always starts with a smaller thing what we may understand. Amikor a, a gyerek már tud, el tudja mosogatni a műanyag edényeket, child is able to wash the dishes, akkor lehet, hogy rábízzák a, a törékenyeket is. Then maybe uh, the parents will uh, give them the fragile ones as well. Isten ugyanígy tanít bennünket. The same way. Rájuk bízta a szentedényeket teljes felelősséggel. He gave them the holy vessels with full responsibility. És azt meg tudták csinálni. And they were able to do it. És azt mondani most, hogy egy nagyob kincset bízokrátok a szívetekre is így vigyélzatok. And then he told him that and now I give you a greater treasure, you have to guard your heart the same way. Vagy amiről Petti beszélt, az anyagiak. A Lukács 16-ban is erről beszél Isten. Or what Petti talked about the financials in Luke 6:16 God tells about this Isten Isten rángbízést bensz God gives us money És hogy használjuk tudunk bánni rángbízs szellemi dolgokat is And if you can handle that money then he will give us spiritual things Embereknek a lelki életét The spiritual life of others Az hogy szolgálhass mások felem That you could serve others Isten így működik This is how God works. Azt mondta, hogy kicsiben hűséges vagy, akkor lehet tovább lépni. He says, if you are faithful on the little things, then you can go on to higher ones. Bízzunk a szívünkben. Let's keep our heart. Amen. Amen. Jézus kérünk tőle, hogy segíts nekünk ebben. Jesus we pray that you would help us in doing so. Na most minden magyarázkodás nélkül állunk előtted, Uram, hogy ebbe olyan sokszor elbukunk. Because we are here now before you with no explanation. We just fail in this so many times. Hogy könnyebben tudunk sokszor vigyázni egy ránbízott tárgyra, mint arra a csodálatos ajándékra, amit tönlet kaptunk. So értéktelen times for care given kristályvázát jobban őrzünk, mint azt az értékes szívet, életet, amit nekünk adtál. We tend téged, hogy bocsáss meg nekünk. Lord, we pray that you would us. És elmondjuk, hogy nagyon nagy szükségünk van rád. And we need you. Hogy gyere és formálj minket. Az erőddel legyél ott velünk és vezess támogass minket. Segíts nekünk a szívünkkel, a mindennapjainkkal, az életünkkel imádni téged. Lord help Jézus, mennyire köszönjük neked, hogy azokat a szegeket engedett, hogy beleverjék a kezedbe, lábadba. And Lord, we just thank you that you let those to uh, be into your hands and uh, Köszönjük uram, hogy te elfogadtad és láttad azt, hogy neked ott van a helyed. Azért, hogy nekünk életet adhass. So we can have life. És köszönjük uram, hogy nekünk is bevertél egy falat a mennybe, a te jelenlétedben. And thank you Lord, that you also, uh, put in the wall at in your És köszönjük, hogy nekünk is elkészítetted azt a helyet. And thank you, that you did prepare a place for us. Szeretnénk mindig a helyünkön lenni, Uram, hogy bármikor leakaszthass bennünket. Kérünk Jézus, hogy vezess és formálj minket. Lord, we just pray that you would lead us and you would form us. Amen. Amen. Amen.